Pista 32 Istoria culturii și civilizației Șapte Roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 328 Cele 10.000 de personaje pictate sau sculptate formează un ansamblu unic în Europa Închid ghilumele în paranteză e mare punct mal Închid paranteza Figură pagina 319 Reprezintă o poză Grupul damnaților la ghilimele judecata de apoi, închid ghilimele, de pe timpanul unui portal, în paranteză către 1230, închid paranteza, al domnului din Bamberg. Încheiat figură. Figură, pagina 323. Reprezintă o poză. Două marii la mormântul lui Isus. Grup sculptural în Fildes. Școala din Paris, secolul XIV. Victoria and Albert Museum Londra. Închiat figură. Figura pagina 325. Reprezintă o poză. Ghilimele. Creațiunea. Închid ghilimele. În paranteză. Detaliu. Închid paranteza. Basorelief de Lorenzo Maitani. În paranteză. 1300. Închid paranteza. De pe fațada domnului din Orvieto. Încheiat figură. Figură pagina 327. Reprezintă o poză. Sfinții Augustin, Grigorie, Ieronim și Ambrozie statui în altor relief de pe fațada nordică a catedralei din Bevez, secolul XIII. Încheiat figură. Șantierele catedralelor Gigantismul catedralelor gotice, vezi, notă 1, este cu atât mai uimitor cu cât îl raportăm la condițiile generale în care au fost construite precum și la numărul locuitorilor unui oraș, la acea dată număr extrem de disproporționat față de capacitatea edificiului, vezi, notă 2. Citesc notă 1. Ghilimele. În 1163, Notre-Dame din Paris deținea recordul lumii cu o înălțime sub bolți de 35 metri. În 1194, Cartru va întrece Notre-Dame având 36,55 metri. Reims se va înălța în 1212 la 37,95 metri și Amiens la 42,30 metri în 1221. Închid ghilumele în paranteză jumare punctă Gimpel. Închid paranteza. În 1225, bolta corului catedralei din Bevez, în paranteză, prăbușită în 1284, dar apoi reconstruită, închid paranteza, va avea 51 metri de la sol, în paranteză, deci, putând adăposti sub ea un bloc de 14 etaje, închid paranteza. Fleșa catedrale din Cartră, în paranteză, secolul XII, închid paranteza, are 105 metri, iar cea din Strasburg, 142 metri, egală cu înălțimea unui bloc de 45 de etaje. Încheiat, notă 1. Citesc notă 2. Ghilimele, în evul mediu exista câte o biserică pentru fiecare 200 de locuitori. În Norwich, Lincoln și York, orașe având între 5.000 și 10.000 de locuitori, existau respectiv 50,49 și 41 de biserici. Suprafața catedralei din Amiens, care acoperea 7700 metri pătrați, permitea întregii populații a orașului, de circa 10.000 de locuitori, să asiste la ceremonie, închid ghilimele, în paranteză, Gimpel, închid paranteza. Ghilimele, în secolul XI, populația totală din Speyer, în paranteză, de 5.000 de persoane, închid paranteza, nu putea umple catedrala. La sfârșitul secolului XIV la Ulm se construia o biserică unde puteau intra 29.000 de persoane, când populația orașului nu depășea cifra de 12.000. Închid gilmele în paranteză, pumare punct diu colombier, se scrie călău mbuieră, închid paranteza. Și nu trebuie să se uite că aceste orașe mai aveau și multe biserici parohiale. Încheiat notă 2. Dimensiunile enorme erau de altminte justificate și de faptul că, în evul mediu, în paranteză, și în special până în secolul XIV, închid paranteza, marile biserici ale orașelor erau deschise și altor activități, cum ține să amintească Jean Gimpel. Din lumele, aici se putea dormi, se putea mânca, se putea vorbi fără a fi nevoie să șoptești. Puteau fi aduse aici viețuitoare cum sunt câinii sau șoimii, se circula aici mai în libertate decât astăzi, pentru că, de altfel, nu existau scaune. Se dădeau întâlniri aici pentru a se discuta afaceri care de multe ori nu aveau nimic religios. Tot aici se întâlneau reprezentanții comunei pentru a discuta problemele orașului. S-a observat că în unele orașe în care fuseseră înființate comune sau unde se înălțau mari catedrale, burghezii nu-și construiau primării, închid ghilumele. Marile probleme pe care le punea edificarea unor asemenea monumente erau finanțarea și transporturile. Vezi note 1. Citesc note 1. Conform primare puncte Diu Colombie, autoritatea în acest subiect, unanim recunoscută a cărui lucrare în paranteză vâmic dummic. Bibliografia, închid paranteza, ne a condus în principal la tratarea acestui subcapitol. Încheat notă 1. Fondurile erau obținute prin procedeele și din sursele cele mai variate. Uneori, orașele hotărau ca fiecare locuitor să contribuie cu o sumă fixă, alteori se instituia un impozit proporțional pe venituri și proprietăți. La Praga, proprietarii minelor din țară vărsau o zecime din venituri. Unii papi hotărau ca un sfert din veniturile pe mai mulți ani, ale parohiilor și diocezelor, să fie reținute în același scop. Sume Apreciabile se obțineau din beneficiile blocate ale parohiilor vacante, din penalizările clericilor pentru diferite abateri, din contribuțiile celor ce doreau să fie înmormântați în biserică, din ofrandele de lumânări și altele, în timp ce fonduri considerabile se realizau din vânzarea indulgențelor. Vezi notă 1. Citesc notă 1 pe care însă papa nu le acorda gratuit pentru a obține un număr stabilit de indulgențe ce urmau să fie distribuite credincioșilor în schimbul unei contribuții substanțiale la fondul șantierului, orașul Milano a plătit papei Bonifaciu al IX-lea, în paranteză, în 1398, închid paranteza, o sumă enormă, în paranteză, în afara sumelor plătite celor care intermediaseră această tranzacție, închid paranteza, încheiat notă 1. Cele mai importante ordine călugărești, care aveau întinse și puternice legături internaționale, colectau fonduri de la împărați, regi, prinți, înalți, prelați, mari feudali, se formau confrerii religioase speciale pentru organizarea unor subscripții și colecte publice. Uneori, conducerea orașului aloca șantierului catedralei, o cotă fixă permanentă din amenzile aplicate cetățenilor pentru diverse contravenții. Relicvele, îndeosebi, atrăgeau mari mulțimi de pelerini, din al căror obol rezultau sume enorme. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Uneori se făceau expuneri itinerante. La începutul secolului XII, în timpul construcției catedralei din Laon, relicvele orașului erau plimbate în toată Franța și în Anglia încheiat notă 2. Notarilor și preoților li se reamintea să-i sfătuiască pe testatori și pe muri să nu-și uite îndatoririle față de catedrala în construcție. Numeroase și variate erau donațiile particularilor și ale instituțiilor. Corporațiile meșteșugărești, negustorii bogați și alte notabilități ale orașului donau de pildă vitralii în paranteză, indicarea provenienței lor era în același timp și o reclamă a donatorului închid paranteza. În fine, administrația șantierului primea și daruri în natură, cea a domnului din Milano, de exemplu primea stofe de preț, bijuterii, blănuri, precum și animale, cai, catări, măgari, viței, miei, care erau vândute cumpărătorilor chiar lângă poarta șantierului. O mare problemă o constituiau transporturile, care, din Antichitate și până la mijlocul secolului al XIX-lea, foloseau același mijloace, pe fluvii și râuri cu bărci, pe mare cu corăbii, iar pe uscat pe drumuri mizerabile și mereu pândite de răufăcători, cu care și căruțe. Până la o carieră aflată la o distanță de 15 km, un car cu o pereche de boi putea face un singur drum pe zi, pe teren drept pentru a transporta doar un singur bloc de o tonă și jumătate. În paranteză, circa un metru cub de piatră, închid paranteza, dar pe un teren în pantă, un car trebuia să fie tras de 8 sau 10 perechi de boi. Materialul de construcție trebuia, prin urmare, găsit cât mai în apropiere, căci cheltuielile de transport până la șantier ridicau de 5 sau de 6 ori prețul de cumpărare a pietrei de la carieră, încât constructorii catedralelor trebuiau să-și asigure aceste cariere să le cumpere și să le exploateze ei înșiși. În paranteză, în secolul XIV, șantierul catedrale din York era proprietarul a patru cariere, închid paranteza. Episcopii și abații obțineau de la regi permisiunea de a exploata piatra vechilor incinte și edificii romane. Vezi, notă 1. Citească, notă 1. Obiceiul acesta va dura timp de secole. Se știe că romare nașterii a fost construită cu materialele Romei antice. Actul acesta de vandalism era, deci, scuzat de o stringentă necesitate economică. Încheiat, notă 1. La mari distanțe, singura cale practicabilă era pe apă, coloanele bisericii din Clani pe Ron, se scrie R-H-O cu accent circonflex în E, ale catedrale din Chion, pe Rin, marmura campanile din Florența, pe Arno, a domului din Milano, pe Ticino, pe Lago Maggiore și pe canalele în paranteză navig linkit paranteza, poate anume în acest scop pe distanțe de zeci de kilometri, ajungând până chiar la marginea șantierului. Pe mare, Veneția adusese coloanele și capitelurile bazilicii San Marco, nu numai din apropiata Achileia, ci și din Sicilia, din Atena, Constantinopol și orașele Asiei Mici. Singura posibilitate de a diminua cheltuielile transportului era ca blocurile să fie fasonate chiar pe locul unde se aflau carierele, în care, scop proprietarii carierelor, își aveau cioplitorii și sculptorii lor. Se pare că spre sfârșitul secolului XIV și în secolul 15, unele cariere din Anglia furnizau șantierelor, marmura gata fasonată și chiar statui executate la comandă. Închid gilmele, în paranteză idem, închid paranteza. În schimb, rolul corvezilor în transportul materialelor a fost cu totul insignifiant. Conducerea orașului Siena, de pildă, îi obliga pe toți cetățenii săi posesori de animale, de povară, să efectueze gratuit o zi, o singură zi pe an, transportul unei încărcături de marmură pentru catedrală, în paranteză, obligație de altminte în schimbul căreia li se acorda o indulgență, închid paranteza. Mai interesante erau formele originale și nu lipsite de oarecare pitoresc de muncă prestată voluntar. Vezi, notă 1, o muncă de salahori, fără experiență, care mai mult îi încurca pe lucrătorii de pe șantier. Materialul de construcție era piatra, numai în mod excepțional și numai în regiunile unde piatra era foarte rară și scumpă, ca în Flandra sau în Languedoc, se folosea în construcție cărămida. Dar piatra n-avea peste tot aceeași duritate, fapt care avea importanță atât pentru clădirea la suprafață, cât și pentru fundații, în paranteză, care trebuiau să ajungă până la o adâncime de 10-11 metri. Închid paranteza. Citesc note 1. Către 1145, la cartră, femeile de toate condițiile sociale se înhămau la căruțele, care aduceau materiale și hrană lucrătorilor de pe șantier. În paranteză, transportul se făcea în absolută tăcere, iar la opriri femeile cântau cântece religioase și se spovedeau, închid paranteza. La Santiago de Compostela, fiecare pelerin când intra pe teritoriul Galiciei, primea un bloc de piatră de var pentru a-l duce la cuptoarele din Castaneda. Alteori, târgile cu materiale de construcție erau duse demonstrativ ca un act de pietate chiar de duci, abați sau episcopi. Ludovic al IX-lea cel sfânt îi punea pe toți cavalerii săi la o asemenea corvoadă. Încheiat notă 1. Construcția unei catedrale de regulă compunându-se din părți foarte diferite ca dată a edificării și chiar castil se efectua în tranșe verticale. Se începea cu deambulatorul și cu capelele, pentru ca în interiorul corului vechi biserici să poată continua celebrarea cultului. Vechiul cor era demolat numai de după ce lucrările noii construcții erau suficient de avansate. Ultima parte care era construită și ornamentată era fațada principală, în paranteză, dinspre vest, închid paranteza. Mijloacele tehnice erau față de ceea ce constructorii au reușit totuși să realizeze, neanchipuite de rudimentare. Schelele erau rar folosite și numai până la o mică înălțime. Platforma necesară de lucru o forma însuși zidul pe măsură ce era înălțat. Asamblaje de bârne cu capetele înfipte în găurile adânci ale zidului, în paranteză lăsată de multe ori neastopate, închid paranteza, susțineau scândurile care formau punți și platforme, cu scări de la un nivel la altul. În vârful zidului erau fixate cabestane, scripete și troluri, diferite instrumente primitive de ridicat greutățile inventate de meșteri și care, la terminare, erau vândute altor șantiere. Uneltele erau de regulă proprietatea ghilimele patronului, închid ghilimele, administrația șantierului catedralei. Mâna de lucru era, deci, cu infime excepții retribuită. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Doar la construcțiile mănăstirești lucrau fără a fi retribuiți ghilemele frații converși, închid ghimele intrați în comunitatea monahală fără a fi propriu zis călugări, căci deși făcuseră votul monahal, în paranteză, de sărăcie, castitate și supunere, închid paranteza, nu aveau niciun grad religios, chiar minori, însărcinați fiind de doar cu diferite servicii domestice ale comunității, în paranteză, cizmari, croitori, tăbăcari, zidar, fierari și alții, închid paranteza, încheiat notă 1. Pe locul ultim se afla Salahorul, care însă avea toate posibilitățile să se califice în diferite meșteșuguri. În paranteză căci, ghilemele, societatea medievală a permis celor mai umili să ajungă la cele mai înalte funcții. Închid ghilimele, jumare punct, ghimbel. Închid paranteza. Salahorii proveneau din mediul țăranilor oropsiți sau chiar dintre iobagi fugiți de pe domeniul seniorului, în paranteză, și care, dacă după un an și o zi nu erau reclamații de foștii stăpâni, deveneau cetățeni liberi ai orașului, închid paranteza, lucrând pe șantier ca ajutoare și ca ucenici. Puteau deveni cioplitori de piatră, zidari, dulgheri, ipsosari, mortaragi, etc., cei mai năpăstuiți la fel de prost plătiți ca salahorii, dar lucrând în condiții mult mai grele erau pietrarii din cariere. Pe șantiere, mai bine remunerat era cioplitorul de piatră, în paranteză la Tomus, se scrie l atât h o m u s care lucra tot timpul anului, închid paranteza, urmată de Zidar, în paranteză Cementarius, închid paranteza, care așeza piatra legând-o cu mortar și ale cărui unelte erau Mistria, Nivela și Firul cu plumb. Acesta nu lucra în timpul iernii, decât eventual ca cioplitor de piatră. Vezi note 1. Citesc note 1. Începând de la mijlocul secolului XIV, în Anglia apare distinția între zidarul care este și cioplitor de piatră fină, în paranteză freestone mason, simplificat freemason, în franceză franc mason, închid paranteza, și zidarul simplu putând doar prelucra brut piatra, în paranteză rug mason, se scrie rug, o h m a o n închid paranteza. Expresia franc mason. Niciodată folosită în evul mediu a apărut în secolul 18 francmasoneria speculativă introdusă prin 1725 din Anglia în Franța, a adoptat-o fiindcă evoca esoterismul și secretul cunoștințelor și solidaritatea asociațiilor. În paranteză, Logii, închid paranteza, de zidarii de pe șantierele medievale. Încheat notă 1. În jurul ceplitorului și al zidarului gravitau căruțașii, salahorii și toți meșteșugarii, dulgheri, tâmplari, fierari, plumbuitori, etc. Ceplitorii și zidarii aveau la dispoziție o casă din scândură, o simplă baracă numită lojă, de obicei lipită de zidul catedralei, în care nu locuiau, dar în care se adăposteau de intemperii, își țineau uneltele, se odihneau în orele libere, puteau lua masa. Baraca, putând adăposti 12 până la 20 de persoane, era eventual încălzită în timpul iernii, permițând ciopritorilor să lucreze aici. Loc de odihnă și de muncă, loja era și locul în care lucrătorii discutau probleme legate de meserie și de interesele lor, de viață sau profesionale. Lucrătorii erau independenți și organizațiile breslelor din orașul unde se afla șantierul și erau în afara jurisdicției organelor orășenești. Pe la începutul secolului XIV, lucrătorii se organizează pe calea acestor ghilimele loji. Închid ghilumele, una sau mai multe pe fiecare șantier, sub conducerea unui meșter principal, în paranteză, în același timp zidar și cioplitor, închid paranteza, care era responsabil față de administrația generală a lucrătorilor șantierului. El era asistat de un meșter zidar, în paranteză, așa numit parlier. Se scrie pe arăluie (în Închid paranteza, interpretul și reprezentantul conducătorului lojii în fața tuturor lucrătorilor. Lojile își elaborau statute în care era prevăzută mai întâi obligația ca membrii lojei să depună jurământ de respectare a statutelor, precum și amenzi pentru abateri și pentru lucrările defectuos executate. În Germania către mijlocul secolului 15, această organizare capătă o formă foarte coherentă. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Teritoriul Germaniei, în paranteză, cuprinzând și Alsacia și Elveția, închid paranteza, era împărțit în patru loji majore, în paranteză, Strasburg, Köln, Viena și Berna, închid paranteza, fiecare cu jurisdicția proprie, dar toate fiind supuse celei din Strasburg, care judeca în ultima instanță eventualele litigii. Statutele au fost aprobate în 1498 de împăratul Maximilian, după care această organizare a decăzut încetul cu încetul. În paranteză, ultimele loji din Köln și Viena au fost dizolvate numai în 1707. Închid paranteza, încheiat notă 2. Statutele lojilor interziceau divulgarea secretului procedeelor de lucru, prevedeau durata uceniciei în paranteză, variind de la o lojă la alta închid paranteza, pentru fiecare meșteșug, obligația ucenicilor de a se supune meșterilor și a tuturor de a da ascultare conducătorului lojei, amenzile în caz de abateri de la statute, obligația celui ce voia să devină parlier, de a fi călătorit și în alte țări și de a fi cunoscut mai multe șantiere, precum și diferite alte obligații de ordin religios sau moral în paranteză, să asiste regulat la slujbe și să se cuminece, să nu frecventeze casele de toleranță, să nu practice jocuri de noroc și altele, închid paranteza. Munca pe șantier de la răsăritul până la apusul soarelui era întreruptă duminica, în paranteză, în Anglia și sâmbăta după masă, închid paranteza, și în timpul sărbătorilor care erau în număr de 40 sau 45 într-un an, în paranteză, în Anglia zidarii principali erau plătiți și pentru aceste zile cu excepția a nouă sărbători, închid paranteza. Lucrătorii calificați erau plătiți sâmbăta, ceilalți cu ziua sau global, în paranteză, dar diferențiat. Salariul de iarnă reprezenta două treimi din salariul de vară, închid paranteza. La multe șantiere era prevăzută și cazarea gratuită. Până în secolul XIII, inclusiv lucrătorii primeau pe lângă salariu și hrană. Din secolul XIV, numai salariul plus câteva avantaje în natură, în paranteză, printre care vinul, închid paranteza. În orice caz, ghilimele, condiția materială a lucrătorilor din evul mediu era superioară a celei a lucrătorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Precizează pe mare punct Diu colombie, dând și o informație concludentă. În 1350-1400, pentru a putea cumpăra 360 kg de grâu, un zidar trebuia să lucreze doar 12 zile, în 1520 de zile, iar în 1882, 23 de zile. Încheiat notă 1. Figură pagina 329. Reprezintă o poză. Statui de pe portalul Nordic al Catedralei din Cartră secolul 12 încheiat figură figură pagina 331 reprezintă o poză trei miniaturi dintr-un evangeliar către 1240 primăria din Goslar încheiat figură figură pagina 333 reprezintă o poză ghilimele jelirea lui Hristos închit ghilimele grupă de teracotă către 1405 muzeul diocezan Limburg Încheiat figură Figură pagina 335 Reprezintă o poză Regele și arhitectul său vizitând șantierul unei catedrale Miniatură dintr-un manuscris francez din secolul 14. Încheiat figură Ghilimele Patronul închid ghilimele Arhitectul și sculptorul Forul care se îngrijea de procurarea fondurilor care organiza, dirija și controla de la început până la sfârșit construcția unei catedrale, în paranteză for care purta, după țări, numele de ghilimele Fabrica, închid ghilimele, ghilimele Opera, închid ghilimele, ghilimele Werk, închid ghilimele, se scrie W-R-K, ghilimele Work, se scrie W-O-R-K, închid ghilimele, închid paranteza. Era adunarea Consiliul Canonicilor. Vezi deci 1. Citesc notă 1 corpul de preoți care îl ajuta pe episcop la administrarea diocezei și la oficierea liturghiilor. La început duceau viața în comun, dar întrucât nu făcuseră vot monahal de sărăcie, căpătaseră dreptul viajer de a poseda bunuri imobile și de a beneficia de o prebendă. În paranteză, sau mai multe închid paranteza, ceea ce i-a făcut să ducă o viață mai laică, să aibă precădere față de abați, să devină independenți de jurisdicția episcopului și uneori să intre în conflict cu acesta. Aveau sarcini speciale, socotelile vistieriei, a supraveghea buna păstrare a relicvelor și altele, încheiat notă 1. Acesta se ocupa de elaborarea planurilor de executare a lucrărilor, de exproprierea terenurilor necesare construcției, de finanțarea ei, de licitații, expertize tehnice și așa mai departe. Ghilimele. În principiu, canonicii se întâlneau în fiecare an pentru a alege un provizor, personaj al cărui rol consta în a ține socotelile fabricii sau ale lucrării și a dirija șantierul. Provizorul putea fi un canonic, un cleric sau, în mod excepțional, un agent laic răspunzător în fața Consiliului Canonic. El era ales pentru cunoștințele sale de arhitectură sau pentru calitățile sale de om de afaceri. Închid ghilimele în paranteză jumare puncte Gimpel. Închid paranteza. Din acest moment a apărut arhitectul. Uneori, acest organism, fabrica sau opera domnului, putea fi cedată de către Consiliul Canonicilor Comunei, urmând să rămână în sarcina și de competența municipiului, integrat în organizarea corporativă și politică a orașului. La Florența, construcția domului era de resortul corporațiilor meșteșugărești. La Milano, construcția domului a fost de la început, în paranteză, 1387, închid paranteza, administrată de un consiliu de 105 persoane, în paranteză, număr care, în 1401, se ridică la 300, închid paranteza. Funcția fabricii sau operei domului era primordială și prin faptul că asigura continuitatea executării planurilor inițiale, putând numai ea să decidă orice eventuală schimbare în planurile edificiului, să organizeze consultații cu arhitecții din alte orașe sau alte țări, să instituie concursuri și să pretindă să îi se prezinte mereu rapoarte privind nu numai partea de arhitectură, ci și cea decorativă în sensul modern al termenului și cu funcțiile care îi revin azi, de a întocmi planul unui edificiu, a stabili devizul a verifica actele, antreprenorului de a conduce și supraveghea lucrările șantierului. Ghilimele, arhitectul închid ghilimele, n-a existat în evul mediu, a apărut abia la sfârșitul secolului al XVII-lea, dar și atunci fără o delimitare clară și precisă, în raport cu antreprenorul. Existau în evul mediu mai mulți termeni pentru a-l indica, în paranteză, lat homus, «Lapicida», «Cementarius», «Arhitector», «Magister Operis», închid paranteza, dar întotdeauna atribuțiile ce le-ar fi avut rămân neclare. Vezi notă 1. Abia începând din secolul XIV, aceste atribuții apar mai precise, când s-a impus și termenul de ghilumele «constructor chef», închid gilimele al șantierului, în paranteză, în franceză «Metre Masson», italiană «Capo Maestro», engleză «Master Mason», germană «Baumeister». Închid paranteza. Citesc notă 1. Și varind de la o situație la alta. La Lion, în loc de un maestru șef de șantier, erau trei. La cartră, acesta se ocupa de aprovizionarea cu materiale, supraveghea felul cum erau folosite, angaja lucrătorii, dar la arhitectură se pricepea doar întâmplător. În Germania, titlul de Magistri Operis îl aveau intendenții desemnați de Consiliul Canonicilor, iar ghilimele, arhitecții închid ghilimele, principilor erau simpli funcționari, fără nicio pricepere în materie de construcție. Încheiat notă 1. Tendința de a separa funcțiile administrative și financiare de conducerea tehnică a lucrărilor pentru a le libera pe arhitect de saci nespecifice profesiunii lui s-a manifestat permanent, mai întâi în Anglia, în paranteză către mijlocul secolului XII, iar un secol mai târziu și în Italia meridională, din inițiativa lui Frederick al II-lea.